Величезна армія оперативних працівників працювала безупинно. Залучені краєзнавці визначали найбільш імовірні місця роботи чорних копачів, проаналізувавши артефакти, знайдені у помешканнях Варибруса. дільнича поліцейська мережа, посилена працівниками патрульно-постової служби та ДПСниками, Працювало в інтенсивному режимі. Особлива увага приділялася ближнім районам. Територія, окреслена на карті, була чимала, проте прочесати її видавалося легшим завданням аніж шукати стрільця в східних шахтах або приморських лиманах, що за такого підходу виглядало нелогічним. Саме на цій. Обмеженій території дієв розшукуваний. Куди ж йому тікати після того, як засвітив обличчя на цілу країну? Зачаївся в якомусь закутку неподалік і сидить тихо, немовмиша. Місце, де має бути тепло, вода та їжа – три необхідні фактора, аби змогла вижити людина. Ну і ще одне важливе. Там не повинно бути сторонніх. Саме це було проголошено півгодини тому столичним важняком на селекторній нараді дільничих інспекторів, де від імені вищого керівництва та особисто від себе Бакула роздав щедрі обіцянки усьому особовому складу на випадок успіху, у який тепер сам реально повірив. На перехрестях було велелюдно. Безліч машин, розкидаючи снігову кашу, снували вузькими вуличками з однобічним рухом, застрягали у пробках і паркувалися щільно одна до одної. Увесь напружений, Богдан зацьковано озирався на всі біч. Виїхавши передніми колесами на тротуар, Яна таки знайшла вільний куток і вимкнула двигун. Хіба так належить паркуватися? Привід для того, щоб підійшов якийсь даїшник. У нас усі так роблять, а ми мусимо нічим не вирізнятися. Обличчя Яни було зосередженим. Натягши шапку ще глибше, вона обернулася до нього. Ідеш за мною на відстані десятих років. Я не поспішатиму, а ти не відставай. Каптур накинь, а за дверима скинеш. Шапочка нехай залишається. Тут багато хто так ходить. Розкриту теку тримай в руках. Іди і дивися в неї, не озирайся. Як тільки у мене впаде рукавичка, зупинись. Відійди до підвіконня і продовжуй читати. Все, ідемо. Він ще раз роззирнувся навколо. Камер тут ніде немає. Начебто ні. Вулиця без офісів та магазинів. У нас на вході, можливо, і є, але ти ж у каптурі пішли. Я не вийшла з машини, кількома рухами розправила пожмакане пальто і покрокувала до центрального входу. Головний корпус університету височив за якихось сто метрів. Це божевілля. Намагатися сховатись там, де людей бджіл у вулику. Ще у лісі, коли вона видала таку ідею, Богданові кортіло покрутити пальцем біля скроні. Якби кілька днів тому хто сказав, що він добровільно піде на таку авантюру, просто б не повірив. Гарвучко, закласнувши дверцята, він рушив за постаттю у червоній шапочці. Двері відкривалися, закривалися безперестанку. Він влився у цей строкатий потік, підпорядкувавшись загальній течії. Модні й не дуже старі й молоді, чорні араби, охоронець на внутрішніх дверях. Автоматично розгорнувши теку, Сховав за неї обличчя. Черевик зашпортався об сходинку, і він мало не впав просто перед охоронцем. О, Боже! А потік ніз до гори, де сходи розгалуджувалися. Де вона? Червона шапка знайшлася далеко попереду. «Що я роблю?» Я напірнула у якийсь боковий прохід, зі старовинними колонами і перилами. Від вигляду височенних дверей, крізь які пройшов не один десяток поколінь студентів і науковців, йому замлойло. Не дивитися по сторонах. Фігура у пальто повернула до чергового розгалудження. Далі було порожньо і тихо. Лише долинало від луння, чиїхось далеких кроків. Де люди? Коридори звузилися, сходи покривилися, через обшарпані вікна розпливалися близькі стіни сусідніх корпусів та тісні дворики. Двоє зустрічних привіталися з Яною, вичугані, дерев'яні репучі сходи вели донизу. Старі шафи, виставлені в коридор, Обдерті стіни, якесь старе приладдя, і ось нарешті. Рукавичка впала на перепані дошки. Стоп! Вона зникла за поворотом, а Богдан, перевівши подих, за біля вікна. Чорти! З цього лабіринту не вилізти ніколи! Будинок утворював квадрат з маленьким подвір'ям посередині, куди виходило кілька дверей. У вузьких пошарпаних вікнах приміщення навпроти промайнули силуети. Потім внутрішній дворик із одних дверей в інші перетнуло ще кілька. Вийшов похорити старший чоловік, напевно, викладач. Тодже панувала тиша. Клацання замка луною відбилося у самому серці. Пішли швиденько. Він завернув за і побачив відчинені двері у глухому куті, де за спиною залунали кроки. Двері зачинилися. Все. Стелажі з книжками виростали під саму стелю. І запах. Бібліотечний, яких не буває більш ніде. Знайомий Мало сказати, рідний, відтоді, коли тільки мріяв про ту, що звалася історію. Спогади охопили з надзвичайною силою, часи ілюзій, безпідставної віри і марних надій. Такі солодкі. Вони пішли поміж стелажами і потрапили в інше приміщення – а потім піднялися крутими сходами нагору. Там була ще одна зала книгосховища. Все, промовила Яна, тепер можемо зітхнути спокійно. Попустися. Лише зараз стало помітно і її хвилювання, хоч у тому не було нічого дивного. Тут, що ніхто не буває, здивувався Богдан. Нікого, крім мене. Відвідувачі тільки там, унизу, до перегородки, а тут лише я. Але це ще не все. Оцей стелаж мусимо посунути. Давай. Вони налягли у двох, і за задньою стінкою з'явилися невеличкі обдерті двері. Прочинивши їх, Яна увійшла перша. Вузьке приміщення з пошарпатими стінами і павутинням, площею приблизно два квадратних метри, скидалося на комірчину. У дальньому верхньому куті, де штукатурка геть обвалилася і видніла цегла, стерчав величезний, зіжмаканий шмат Целофану. Витягши його, він побачив тріщину в стіні, таку широку, що в неї можна було пролізти, із якої одразу війнуло морозіним повітрям. «Можеш полізти і виглянути, тільки на дах не виходь!» Протиснувшись крізь діру, Богдан потрапив у вузький простір між двома стінами по якому можна було пересуватися лише боком. Сюди вже задувало сніг, блиснуло світло і визирнувши у провалля, він побачив зруйнований поверх, куди не виходило жодного вікна або дверей. Обдерта штукатурка і якісь уламки на підлозі. За довгий час тут виросла трава і навіть маленьке деревце. Однієї стіни не було, і по голосах, що лунали знизу, він здогадався, що там, кількома поверхами нижче, вже двір. Богдан повернувся назад і запхав зіжмаканий цилофан у щілину. Ну ось, розвела руками Яна, чим багаті. Не п'ятизірковий готель, звичайно, але є гарантія, що ніхто не знайде. Принаймні тут тепло. Проведемо подовжувач під стелаж, і в тебе буде світло. Куплю надувний матрас, постіль з дому принесу. Килимок візьмемо з бібліотеки. Туалет сам бачив. Практично на дворі. Оце все господарство у такому вигляді десятки років. І ніхто не поривався ремонтувати, або робити реконструкцію. Жодного разу, зараз тим паче. Якби що, я перша знатиму. Це абзац, вражено промовив Богдан. Не подобається, що ти навіть не мріяв про таке? Знайти тут когось практично неможливо. Якщо сидіти тихо і не користуватися телефоном. Інакше одразу вирахують. «Тоді обом кінець. А комп'ютер, гадаю, можна вмикати. Тут їх повно, скрізь є вай-фай. Пароль я знаю. Тільки не користуйся програмами для спілкування. Ти ж розумієш, цим також легко себе виявити. Звідки знаєшся на таких нюансах?» – здивувався Богдан. «Детективи люблю», – пояснила вона. «Багато читаю». Скільки я зможу тут пробути, доки буде потреба? Взагалі-то я справді на детективах знаюся. І коли усе це почалося у мас-медіа, то слідкувала. І думок різних на цю тему не бракувало. Яких таких думок? Поговоримо потім, запропонувала вона. Часу ж удосталь. досталь. А зараз маю змотатись додому, і привести себе в порядок. Матраси, щось із їжі знайти. Я ж не потягну сюди великий рюкзак, ти розумієш. Може, щось особливе тобі потрібно, про що я не здогадуюсь? Начебто нічого зітхнув Богдан. Дякую. Скажи мені. Він дивився просто на неї. Скажи чесно, як є. Ти справді віриш, що я цього не робив? І ти мені теж скажи так само чесно, одразу ж попросила вона. Ти справді віриш, що я не приведу сюди тих, хто тебе шукає. Кому з нас легше відповісти? Гаразд, давай не будемо, згодився він. І так голова обертом. У мене й гроші візьми. Тобі ще потім згодяться, відповіла Яна. Шафа посунулись на місце. Ноутбук завантажився швидко. Заряджений у машині акумулятор поки що тримав, на кілька годин має вистачити. Безпровідний інтернет досягав усіх закутків цього закладу. Увівши написаний Яною пароль, Богдан швидко опинився на сайтах, які звик переглядати. Дві доби повного невідання – що діється зараз? Може, він знайшовся справжній винуватець? От якби він би розцілував цю шкарадну бібліотечну мишу. Він би поставив найгрубшу свічку у церкві і взагалі зробив би хто зна що. Він переглянув би власні погляди на життя і, напевно, жив би далі якось інакше. Людина, яка на кілька тижнів зависла над прірвою, обов'язково змінюється. Нірвенський стрілець досі у розшуку. Голова відомства заявив, що пошуки не припиняються ні на мить, і затримання жорстокого вбивці – справа кількох тижнів. Негода, у якій потопає країна, зіграла на руку кілеру. Богдана Варибруса бачили на одній із заправочних станцій. Поліцейський наряд та спецзагін прибули із запізненням. Виявляється, не все так безхмарно. Наслідиво. Хтось таки упізнав і вивив громадянську свідомість. Дарина Варибрус заявила засобам масової інформації, що, проживаючи за кордоном, не могла знати, чим займається її чоловік, проте не вірить у можливість скоєння ним убивства у Нірвані. На її думку, силові структури вперто використовують портретну схожість зі справжнім убивцею, якого знайти за свідченням компетентних людей неможливо. Богдан швидко гортав матеріали та інформаційні сторінки, а у середині Зароджувалося те, що заважало дихати у буквальному розумінні – біль, образа і людь. Справжня людь, така, що буває у вовка, якого загнали у глухий кут. Іван Нестерович, адвокат Дарини Варибрус, заявив, що його фірма проводитиме паралельне розслідування з метою з'ясування справжніх обставин злочину. Учора. 12 січня відбулася спільна прес-конференція представників поліції і прокуратури. На ній було недвозначно заявлено про повну ідентифікацію особи-злочинця, і на даний час невідомими залишаються лише мотиви скоєння злочину. Провідною і надалі залишається версія замовного убивства Віталія Маркуша сина відомого бізнесмена та політика, з метою чинення тиску на батька. Богдана Варибруса, який скоїв резонансне вбивство у виставковому центрі Нірвана, було подано в міжнародний розшук, оскільки слідчі не виключають можливість його перебування за межами країни. Адвокат Дарини Варибрус Іван Нестерович – вимагає суду над силовими структурами за безчинство, допущені у помешканнях родичів підозрюваного під час проведення обшуків та слідчих дій. За його словами, у державі, яка претендує на повноцінне членство у європейській спільноті, усі слідчі дії повинні проводитися з дотриманням суворої законності. У темряві – Монітор світився яскравіше, і від цього починало мерехтіти в очах. Роблячи над собою зусилля, Богдан продовжував читати, як його матір протримали невідомо для чого, кілька днів у поліцейському райвідділку, як перевертали меблі в домі двоюрідного брата, у якого йому доводилося регулярно бувати, як допитували сина, доводячи підлітка до нервового зриву. Та по-справжньому очі на лоба полізли, коли дістався до незалежних новин. Перелік схожих, хоч і не таких масштабних, але досі нерозкритих злочинів, становив аж дев'ять пунктів. Упродовж останнього десятиліття вбивали працівників міліції, старих, жінок, молодих закоханих, і в усіх них хтось знаходив одну-дві спільних риси з нірванськими подіями. То кулі схожі, то зброя, то почерк. Про загиблих під час міжгрупових розбірок двох чорних археологів взагалі зайве було говорити. Не обійшли увагою і події на Сході. Даних про зв'язок Богдана Варибруса з терористами накопичувалося дедалі більше, хоч в інтересах слідства вони поки що не розголошувалися. Перспективи вимальовувалися вражаючі. Генерали, що будували маєтки з бюджету на півбосої армії, таки дали у вогонь конфлікту гарматне м'ясо, Давно за межами досяжності. Йому ж належало готуватися відповісти за все мислими і немислими. В у важливий для себе момент країна збиралася свідомо пожертвувати одним з громадян задля загального блага. Власне, що одна людина в порівнянні з такими речами, як вибір нації – чи перспективи розвитку країни. Нічого, нуль. Таку дрібницю важко визначити навіть математичним шляхом, проте вона вже упродовж двох тижнів сиділа маленькою скалочкою на гігантському державному тілі і важко уявити, така мовляла, віддаючи по нервових волокнах в різні місця, і готуючись завадити нормальній життєдіяльності занедбаного організму. Кришку Ноута було закрито, але перед очима ще довго стояли безрадісні картини. Чинна влада будь-що намагалася, чим швидше, виколупати цю маленьку, проте незручну і невчасну скалку. Політичні ж опоненти натомість аж заслинилися усе викривати. Журналюги різного калібру, наче чорні копачі, у потепління взялися за рискалі. І усі без кінця спекулювали і спекулювали на трагедії у щирому бажанні отримати, бодай, на менший зиск. Скрипнула підлога за дверима, Звук відбився глибоко попід грудьми. Це що? Кожного разу отак доведеться здригатися, коли з'являтиметься господарка цього помешкання. Стелаж дещо зрушився, і Богдан допомагав, тиснучи зі свого боку. Світло проникло до його мишачої нори, і, щулячись, він вийшов назовні. Серце впало. Перед ним стояла не Яна, а якась інша людина. Спочатку був шок. Як могла вона відкрити його таємницю? А де же те, що знають троє? А потім він закляк на місці, але вже з іншої причини. Це все-таки була вона, Яна, архівна миша, загубленого у старих корпусах книгосховища. Щоправда, тепер таке визначення викликало обурення власною сліпотою і сором, наче ця розкішна жінка до всього ще й вміла читати думки. Строга узенька спідниця і чоботи на високих підборах Очевидець її звичний робочий одяг, та найбільший ефект справляв скручений на потилиці вузол важкого русявого волосся, який з'явився замість насунутої на лоба незграбної, напівдитячої в'язаної шапки. Приголомшений Богдан не міг відвести очей від жінки, нездатний остаточно второпати що заміни не відбулося, лише деякі штрихи до портрету. «Чому ти так дивишся? Що сталося?» – запитала вона. «Не впізнав тебе?» – подумавши що замість себе когось прислала. «Нема кого!» – посміхнулася Яна. «Я тут восьмий рік незамінна, хоч і роль бібліотеки вже не та, в основному – з комп'ютерними архівами тепер працюють. А таки іноді і до старої Криженції треба зазирнути. До мене тут Василівна керувала 30 років поспіль. Померла на робочому місці. Я, коли господарство приймала, наштовхнулася на засунуті полицями двері. Знаєш, що вона там ховала. Уяви собі, Самогонку. Тож про закуток ніхто не знає. Гарантія. Ти гарна, дуже. Пробач одразу не розгледів. Комплімент вийшов млявий, проте я нас посміхнулася. Воно й не дивно. Я щойно додому зайшла у дзеркало, глянула, сама перелякалася. Давай облаштовуватися. Господарські справи забрали за дві години. Вони провели світло, прибили до стіни килимок і застелили бетонну підлогу. До дальнього кута став доволі зручний стільчик, а перед ним – маленька тумбочка з бібліотечного реманенту. За кількома необхідними дрібницями Яні довелося збігати до крамниці, а там як – запитала вона, вказавши очима на ноут. Там нічого доброго, похитав головою Богдан. І не так багато новин. Мене вже Інтерпол шукає. Принаймні, так пишуть. Ну, сюди вони точно не дістануть, намагалася жартувати яна. Трохи відпочину вдома, і також подивлюся. Хочу бути у курсі справ. Не поспішай себе ховати. У найважчих, найбезперспективніших ситуаціях і, іноді, головне – час. Виграти його, вичекати, а особливо це стосується наших умов. Згадай, у нас завжди щось сьогодні чорне, а завтра вже біле, а післязавтра скажуть – що нічого взагалі не було. І скільки чекати? Хто зна? Але ще вчора ти ладен був усе віддати, або залізти до якоїсь щілини, де не замерзнеш. Хіба ні? Справді зітхнув Богдан. Дякую тобі. Якби не ти, те, що замислив я, дуже непевне і навряд чи вдалося б. Може, так би десь і замерз. От тож, бо згодилась вона. Одне прошу. Будь обережний. Сиди тихенько. Усе владнається. Ми щось вигадаємо. Головне перший час перебути. Його ти теж вже виграв. Далі буде легше, побачиш. Богдан таки витяг з кишені гроші і відрахував кілька сотень. «Візьми. Я хочу, щоб ти купила два телефони, найдешевші, виключно для розмови. Якщо з цих номерів говорити лише між собою і нікуди більше не дзвонити, цілком безпечно. Різно може бути. Потрібно мати зв'язок». «Я теж думала над цим. І завтра ж зроблю. А грошей тримай. Сам, кажеш, різно може статися». Ти ж розумієш, що позбавлений можливості взяти кошти з банківської карти або ті, що вдома лежать? Розумію, скривився він. Я тебе теж розумію. Начебто незручно. Але ти помиляйся, Навпаки, дуже зручно. Колись поясню, чому. А тим часом просто покладися на мене. Ти ж не шкодуєш. Що дозволив таки затягти себе сюди? Ні, похитав головою Богдан, Дивлячись і увічі. Схоже, тут я відживу. З холодом та втому іще боровся б, А от нерви, страх, відчуття загнаності Потрібен тайм-аут. Відновитися бодай трохи. Все буде гаразд. Вона легенько торкнулася його руки, і хочу, щоб ти знав, мене це не обтяжує жодним чином. Навпаки, все роблю з бажанням і задоволенням. Повір. Він знав, був упевнений, що рано чи пізно справа мусить посунутися. Адже стільки народу задіяно, а інтуїція вперто підказувала, що зрушення відбудуться у рідному місці, де, власне, все і розпочалося. Хоч самому доводилося мотатися по всій країні, а Шендерук плів з екрану, що варебрус теоретично може знаходитися мало не в Африці. Дзвінок пролунав, о 16:10, коли вже почало ситеніти. Забравши деміда, Бакула негайно вирушив у дорогу. Обоє лежали у морзі суд мед експертизи і смерділи так.